Bismillah, rrahman, rrahim, alhamdulillahi, rabbi l'alamin Ussalatu wassalamu ala rasula Muhammed wa ala alihi wa ashabih Wa mentabih ahum bi ihsan ila yu middin Të gjitha falendrimet, lavdrimet, adhurrimet tona i takuna Allah të madhruar Nërsa lavdata dhe bekimet et i t'i qofshimi Muhammedin sallallahu alaihi wa sallam Faminia shokat Dhe të gjitha ta qen djekin këtru këtru këtru këtru këtru këtru këtru këtru këtru këtru këtru këtru këtru këtru këtru këtru kë Të ndërër, Lëzër, imi duke trajtuar disa porosi, disa mësime, përvoja jetësore të njerëzët të mëdhenjë, dhe që nërështë këto përvoja dhe këto mësime të shpallosë ranga anë atyre në momentit e fundit e jetës atyre në këtë botë. Andaj, pa dëshim se rezumeja e një jetët e një njëriu të madhë Për mbledhja për ojët e tyre është për neve shumë dëmë thonsa Sikur se e kemi përmende dhe në takimet e kaluara Kemi filluar me porosite disa prej pejgamberve Dhe kemi vazhduuar pastaj me disa nga njerëzit që nuk janë pejgamber Nga se pejgamberluk është grad që Allah Gjelle Ola jepë Kujt a i dënë nuk mund të arrijet nga vet njerio Për Zotë Gjellewala përzidhë nga krejesë ti Ata që i bënë pejgamber Këta njerëz nuk janë pejgamber Por pa dushim se janë në kulmin E të arriturës shë mund të arriturës një njëri Nga dhevesmëria, nga vlerat, nga mirësia E kështë mërat Andaj kam përmandu të akimin e kaluar Por është i në e bubekrit, radhe Allahu anhu Në fund të jetë së ti Qëfar i tha Omeri radhiyallahu anhu, dhe për mersi të gjithë umatit se si duhet të sillen, të veprojnë e kështu me radhë. Dherësotë të vazhdoj me lenë Allah të më ndihmuar me porosinë dhe mësimet që ila Omeri radhiyallahu anhu në fund të jetës së tij. Omeri radhiyallahu anhu kë shaki, udh, që çka ky pejgamberi sallallahu alaihi wasallam i seli i odhoçi muslimant Plot një më dhët vite Të mbushura me suksese, me të arritura Por mbi gjitha Me një drejtsime të vërte që sfidon Tër njerëzimin dendit në gjykimit Raste që flasim për drejtsime o merit Jënë raste që shpesherë më te për i në gjojnë Gjërave të imaginuara Se sa atyre që janë reale Jo përshka kësa ato e në imaginata Po përshka këse kuha që ne për e jetojmë Tjep me kuptu sa a thu valë ndë një herë ka pas kësi njeri që kësu ka gjyku dhe ka qenë ka qi drejt Omeri Radjallahu qëli asë një herë do tëtë nuk e ka shfrydzu mundësin për të i bërë dikujt pa drejt për kundra, zi, për kundra zi, do të shihni edhe në moment të fund tjetës e ti se sa i drejt ishte dhe kush ishte Omeri Radjallahu anhu Por si kurësja si kam përmenë të njërëlezer këta njerës të mdaj nuk duhe që të mbetën vetëm por osit e tyre se si kanë vdek Por duhe që të interesojmë për jetën e tyre dhe si kanë jetuar Për një jetë me të vërtej të bëshme, të mbushur me sukseset dhe të arritura që mund t'i arrit njëri njëri njëri njëri njëri njëri Omeri, njëri njëri njëri njëri njëri njëri njëri njëri njëri njëri njëri njëri njëri njëri njëri Por jo gjithmonë të gjithë e doj njëri në drejt Por jo gjithmonë të gjithë ve u pëlqen njëri i drejt Ka njërës të atyri të cilëve u azen rrugën njëri i drejt Pra ndaj edhe thurën kurëtë të ndryshme ndajti duku munduar që ta largojnë Nga skena e kësa jete që pastaj në munges të njëri të drejtë dë vazhdojnë me padresit e tyjnë Dhe kështu ndodhe me omeri në radjë Allah anhoj cili është të vërtej se u dho që me njerëzimin njëm dhe dvite me plët drejci dhe shembuj të shumë të një njërit sukses shumë me gjithat si kur që e përmene jo të gjithve u pëlqehu kjo mënyr dhe jo të gjithve u pëlqehu kjo drejci përëndaj në namaz në sabaho si kur që ne e falëm tash o meri ishte imami muslimanve u doli imam muslimanve dhe po sa filloj namazin Një njëri qëjtur Ebu Lu'lu El-Megjusi Një njëri qëlli erdhin nga Persia E që Omeni e kështë punësuar në Medina Do të tëtë e kështë punësuar Dhe ishte i privilegjuar në kuptim të pagës Dhe në kuptim të mirësive të shumëta Pikër është këj njëri Dukë e kështë përdor Për kushtimin e musliman në namazë I kalejë safët e muslimanve Ju afroë omerit rrdiallahu anhu Qili ishte në mimber duke falë namaz Dhe e goditi disë herë Me një mjetë Të mprehtë Gjeje qila ishka këtoj plak të rënda Dhe vdekje pru se omerit rrdiallahu anhu Njerë qizhin safin e parë E kapën omerit rrdiallahu ta'ala anhu Ndërsa musliman nuk e prishë namazin Por u doli imam Abdurrahmani ben Awfi Radiyallahu anhu një nga shokët pejgamberi, e pejgamberisahullahu alaihi wasallam e vazdoi në shpejtësi namazin dhe përfundua namazin e së bobës ndërsa Omeri radiyallahu anhu u trhoch në dhomën e tij që ishte afër xhamis ku ai fallej afër xhamis Muhammedi sallallahu alaihi wasallam. Erdhni mi kuçi ta vizitonte për të pa do të thot thellësinë dhe për të pa sërzitën e plagave dhe na ofku kishim mënyra të caktuara që vërtetonin se për qëfar plagash bëhet fjallë. Në një nga këtu mënyrët ishte që, të i pët njeri u të pinë qëmsht apo uj, për shikuar se, sa po e mbanë këtë lënë këtë trupi, dhe po sa i dhanë qëmsht me pi omerit rëllanu, i doli qëmsht nga vrima që i këse shpuar a mjeti, i mbreht nga dora e ti të pabesi. Atër e mjeku, tha këj njëri, nuk ka shumë jetë nga së to të, të po shihet nga gjendja e tij se është në gjendje të tet kritike. Atëra djali i tij Abdullah ibn Omeri radiallahu e mori babën e tij dhe ia vendosi kokën prahen. në prahën. Na të na kuptim që t'ia leson të pak mënyrën se si ai do të bëjë rahat. Dhe në këtë rast Omeri radiallahu i dha fjalët e fundit. Pas një ditë të gjatë me suksese e me padyshëm jetët e gjatë me të arritura që nga koha pejgamberi sallallahu alajhi wasallam erd ibn Abbas radiallahu anhu të ndërollazër ibn Abbas i cili ishte djali i xhës pejgamberis sallallahu alajhi wasallam erdë Omer radiallahu anhu dhe i tha di sofial që padyshëm e e mallëngjyen dhe e prekën në shpirt Omer radiallahu taala anhu Ibn Abbas i kishtar me qëllim të mirë Dhe lafdroj omerin duke i thënë Duke a përmendu disa të aritur A dhe pun të mëdha që i ka bërë në kone Për i gamberi sallëm Andaj tha Lëkadmate Resulullahi sallëllahu a sallëm Vahua anë kerad Dukë e ngushluar se Mosbaj gajle Kjo që të ka ndodh Nuk është për të mërzit Nga se Ka vdekë për i gamberi sallallahu a të sallam Me ka qini knaqin me ty Qa bëdo më punë matë madhe Pastaj Pasti ka vdekë e bubekri Dhe ka qini knaqin me ty Dhe ta shi duke Vdekur si një dëshmor Si një shihid I vrarë në mimber Namaz duke upri musimanë në namaz Kjo për duqim është në deri madh Atere Omeri radiallahu anhu I tha i bëni abbasit Eid alej, aleje kelamek Ma përcita dhe njera dhe që ka përthu Që ka e të thonë? Ibn Abbas i prap i përciti fjalt që i tha Atere Omerin Adjallahu Ta'alanu klithi, një klithi e qydishme dhe tha Po të kisha pas pasurin e qeve dhe tokës Dhe ta kisha dhenë që të shpëtoj që të shpëtoj nga trishtimi dhe të shpëtoj nga pesha e rënd e daljes e daljes nga kjo botë në botën tjetër nga se podel nga një botë njohër nga një botë pa njohër nuk për din ku përshka po në qëfar dëndodhë me te Atere, Omeri Radjela Anhu i dha dhe disa porosi të cilat, nështë a nuk janë drejt përdejt të drituar a neve por fjall që i tha me dë vërtet ishë shumë dhe më thënëse Pas zithat i kontributi Pas zithat aty dhe të arriturave Vdeq pegameri sa oselem i, i knaxin me ta Omeri radiallahu ta'ala anhu Po shprejt në fund tjetës e ti Dukë i thëm birit e ti i bëni Omerit Më alargoh kokën nga preheri dhe më bëndos në tokë Atër i tha, i bëni Omeri E qëfar dalimi ka, o ba baim ku e ki kokën Anë preherin te ma në tokë Në të kuptim, rera hatë e më se bëmiten të lasha Apo, tha më vendos kukën tuk dhe e kishtë e përstim modestin për Allahot ma nuar tha të nga se kam shprejë që në kur të mëshe Allahon këtë gjendje me këtë plak e me këtë vuajtje e me këtë kukë në tuk ndështë Allahot më më shërën dhe më fal dhe tha më mirë mos të më kësh lindu nana se me i donë Allahot për para dhe me i donë lagari Dhe i dha porosit, birit vetë që ta ruan namazin Dhe ta ruan abdesin, dhe ta ruan derin, ta ruan fen Dhe gjithashtu porosit i që Muslimanët sa ma shpejt ta zjedhin zavendës në ti Nuk e le asken me amër filoni dhe fisiku Por e formoj në agendin një komision nga gjash sahabe Të cilët do të miren me për zjedhin e Pasar si të Omerit Radjallahu Anhu Dhe në mesin e atyre U përpazua që të futët djali ti Ibni Omeri nga që ishte sahabi një orë Dhe ishte me pesh Atër Omeri Radjallahu Anhu tha Ibni Omeri Letjet mes në mesin e juaj betëm Si këshildhëns Edhe në qovë se me dhjetë e herë I bje ati që të bëhet halifea i zbënd bëhet Nga se mjaftën përgjësi Para Allahut Por Ome ibn Muhammedit, un jam nga familja jame Ballash. Un jam me dhon përgjigjës të mjaftueshme. Andaj nuk kam dëshirë ngarkua të ngarkuaj dikush me këtë barr të madh nga nga familja ime. Në këtë mënyrë, me disa porositë të tjera të shumta, Omeri radhiyallahu ta'ala anhu u nda nga kjo jetë. Para sa të ndahet në fund, i tha djalëti ibn Omerit Shko kërkoi leje Ajshës radhiyallahu anha a kam mundsi që të varrosem afër Muhamedit sallallahu alajhi wasallam. Qësomere gjithë jetën ishte afër Muhamedit sallallahu alajhi wasallam dhe afër Abu Bekrit. Andaj Muhamedi sallallahu alajhi wasallam është varros në dhomën e Ajshës. Gjatë asaj që ishte vdekur dhe tradita e pejgamberëve ishte që ku vdesin aty varroson. Andaj përgambinës osërim u voras në dhomën kufdich, në dhomën e aishës, radiallahu anha. Dhe afer ti për skajti u voras edhe e bubekri, radiallahu anhu, dhe lakman të piesën e tretë të dhomës omeri. Edhepsa atë piesë e kishtë ndarë aishë e radiallana për vetën e saj. Qëtë vorasët afer burit e saj dhe afer babës e saj. Në dhomën e saj e kishtë ndarë atë piesë për vetën e saj. Mirë po i thaë, Omeri, radiallahu, shkatek aisha radiallahu anha dhe thuj Omeri, po dërgën salam Mosi thuj pris mos i besimtarve Mosi thuj u dheci muslimanve Por thua i Omeri Kështu thjesht Omeri Nga se mos pëndikon fjala pris i muslimanve E, kësaj, e për hatër kësaj ma lejen venin Por tha Thua i Omeri, po të kërkon leje Që të vërosët afor dy shokve të ti A të rëshkoj Ibn Omeri dhe i kërkoj leje Aishës radiallahu anha E cila tha Ja kam do vetës time këtë vend Por kësaj radhe po i dho për parësi Omerit ndaj vetës time Erdh me gzim të madh Ibn Omeri djali ti Dukë i thënë se Aishë radiallahu anha të kalejuar që të vorosësh Pranë dy shokve tu Që jetë në ke kaluës bashku me ta A të re Omeri qëfar tha Tha, kur të vdes dhe më nëzirën nga shtëpia, prapë kërkoni leje ajshës radiallohenha, apo më lejanë më bërrosët të. Se më zvalë është në gushtu prej meje duke qenë i gjallë, e më këdhonë për parësi. Kërkoni leje dhe një herë, e në qovë se pas dhejkës me e pleja tërë më bërrosët një afer, dy shokve të mija pëtër. Andaj, kur dheqë o meri radiallohu ta ala anhu, të ndërua lezer du krahut muslimanë në misufet e tyre kaluan pran dhomës së Aishës ku ishte i varrosur Muhamedi sallallahu alaihi wasallam dhe shoku i tij Abu Bakri dhe i than Omeri vdiç por laforosi që prapë më don leje apo jep liem u varros ofër di shokut e tij atëra Aisha radhiyallahu anha tha se i kam dhënë leje një herë dhe ajo mbetet si kam thën dhe u varros Omeri radhiyallahu taala anhu Paran, dy shokëve të ti, edhe sët është i vërosur atë, me ata dy që e kële jetën dhe zbashku, e ndihmuan fene Allah të mëdnuar. A ishte radiallahu anha të nërë lezër, dhe në nuk u vërosë o meri, hynte në dhomë në saj, pa u kujdesur për mboles në saj, ka se ishte i vërosur baba, baba i saj dhe burri i saj. Kërë vëdhë që o meri radiallahu respekt për o merin, nga sa i shtivde kur nuk e sheta por respekt për ta dhe nderime për Omerin, ajo ishte radhollana mbulohej sikur se mbuloi kur del në rrug, edhe pse futej në dhomën e njerëzve të vdekur. Më dërtit mendoj që vetë shpalosja e kësaj ngjarjeje dhe disa prej zhvillimeve që ndodhen në fund tisë të saktë njëri të madh janë mjaftueshme për të zonë ka bënë me kuptuese qëfar porosila Omeri radiallahu ta'ala anhu, por duha të përmenë dyja përri në shpejtësi. E para të nërolazër që u ditë e dikush se që shko mundësi Omeri radiallahu ta'ala anhu, një njëri me gjitha të të arritura, me gjitha të punë të loja të ratë dhe vëshmëri, si ka mundësi që ajtë të ketë frik me i dojnë Allahut për para, i përgzuar me gjennet duke qenë këtë botë, Ma dje, se paku dhjetë a jetën kuran kanë zbrit Në pajtime mendimin e homeret radiallahu anhu Nuk është njëri voglë kjo Me që thatë, a thu valë, pse kishtë e këtë dro Pse kishtë e këtë frikë me i dole lotë për para Nuk është frikë ande Allah gjëllewara gjithë më përshkakt më katëve Edhepse dhe kësaj duhet njëri të ja këtë dronë Qfar ka bërë Allah me më katë të kaluara ose mëkata që i façtimesht njerës të i bojnë por njerës të mdhajnë nuk e kishin vetëm aspekt në mëkateve por e kishin aspektin e turpit para Lata, për Allah të zogjel përfër arsyje përshka këtë begativet e shumët të që Allah në i ka dhuru dhe falendrimit të zbet të e ke falë namazin nëhamdulillah e ke kry obligimin dhe Allah të mëdhuar mi për namazin që e ke falë a është në nivelin matë mirë të durë që është që ka mundë si me falë dikush me e dhrua Allah Gjellohuala a është hedia me e mire paketuar dhruar Allah Gjellohala kjo që ke falë pa të shumë se ka mundë si halat shtuat buat e me e mirë me e përkushtuar andaj njështë e mdaj i ka shqetsu aspekti më kateve por i ka shqetsu më te për dhe aspekti turpit për Allah të të të gjellë për bala saj që e kanë kërku dhe matë qëfar kanë kërku Qka ke kërku për Allah, të gjellë, ti përkërkan për ti kënatësin e ti, a po? Ti përkërkan për ti falën e ti, ti përkërkan për ti gjennet në ti, me qka? Me qfar mundi? Përndaj, dalimë me së të dyave, me së mundit dhe kontributit dhe angazhimit dhe asaj që përkërkan së ashtë e madha, këtë dalim për dushim se pradhan një lojt turpi dhe keq ardhja për të dhërë Allah, gjellë, lëna për para, a përsa. Dhe kjo është e që e ka shesu omerin, radiallahu ta'ala, anhu. E dyta, shikaj këtë modestit që nuk ndahë nga kënjën e deri në fund tjetës e tjetës e tjetës. Edhepse vijë ibnja basi që nuk është njeri thjeshtë. Ibnja basi është nga djetarët e sahabëve. E me qenë djetarit sahabëve nuk është i kusë me konë djetarit njerës e tjerë pasyune. Do thotë njeri nga njerit ma dishum të pasuzët Muhamedi s.a.w. Ibn Jabasi, kështë e bërë dua për te Muhamidi s.a.s. që tjetë i dishëm Ta njehë Koranin, ta njehë komendin e Koranit Kë njeri kur vijet e Omeri dhe i thët Në të kuptim që rëshlirë o burë Rëshlirë dhe skipër shkatutësh Gëse ti e njeri që ka vdekë për i gamberi s.a.s. e ka qeni knaxin me ty Me gjitha këto levdata Nuk, nuk e mashtruan Omerin, që? të zhvezhë nga modesia. Derasot dash radikon peneve njëri i thjeshtë nuk ka një mirë. Dy tre fjalë lavduese i thatë dhe jamushmën se është i mirë, madje jamushmën se s'ka më mir sa ja kështu më radh. Prandaj Omer i tha ibn Abbasit, nuk do të bashtrohem me atë që po dëni me martërimun tuaj. Ju po dëni me mllastu, ju po dëni me haket gale, po e di në më mirë kush jam tek Allahu xhallahu xhallahu. Prandaj njeriu të ndervallëzë nuk duat Që të ndryshon Të ndryshon Tempën e përmjësimit Të ndryshon Të ndryshon kërkim fanën për Allah të azogjen Për atë që njerës të njohen Ti e buri mirë Ti gjithë mirë kebo Ti kebo kë uksot Po, po Po ka do punë që si din ju për mua për, E që Allah o gjelë le u, u rajdinë Jo në kuptim të rëtë më katët më do Në shëta pikëtyr mund të jetë largë Po në kuptim të disa adhurimeve të tjera Në është ta mëngesë e falënërimit, ndashtë ta dopsisë, ndashtë ta ndashtë ta gjerave që Nuk e din asë kush posti e dhe Allahot Azzu Gjellë Andaj bëhu aqshësu si je, e jo si, si kur të lafdruj njerëzit Bëhu aqshësu si të nje Allahot Azzu Gjellë Gjellë Bëhu aqshësu si të nje të të të nje të të nëtonë E jo si kur se të lafdruj njerëzit Nga të njerëzit të lafdruj atë që din Ose lafdruj atë që shohin Andaj, nuk ka situatë, nuk ka lafdim, lafdrim këtë botë Që ka mundësi, besimtarin me e zhvesh nga përullja Nga mëdesia që duhet me të regu vazhmisht për Allah të matë nuk më ha Apo, ke bukë punë të noja është të vërtit Mirë po, në nënë tjetër, sa të ka begatua Allah të zhjel Dhe ke fundi, kushtë ka dorë mundësi mi bukë të punë të mira Pas Allah të zhjel Andaj, mëdesia, përullja, keq ardhja, kërkin falja Gjithë mund duhet tjenë besim tualet pa marsis pubociban pa marsis prandaj dietatorna ka mësuar që punë të mira duhet më lënë maspina punë të mira i lënë maspina jo para vetë nga se njeriu që i vendos punë të mira të vetat para vetit ai mjaftot me dy punë mira me tre punë mira pse se i she punë të mira çapas na bon masallallah ma... apo për para jo çeti punë të mira maspina boni një punë mira dhe gjuje për mas një punë mira gjuje, gjuje për mas në strajcin e punëve tua Që nesri i derë për Allahot E për Allahot që të për para Se ta një mos ka pun Ta një ka logari Ndërso punët e dapta që i kebo Që ti para vetë i gjithmonë Që që e kebo Duhë që përbo shumë ma teper Që që far punë e kebo Që sako ke kalu E skeqen si duhet Shika në të kuptimin Jo të dekuraimit, jo të zhgënimit Jo të pesimizmit, lërga saj Por motivimit për bo punë mira Nga se Se ke kry mision në halat Donier 2-3 punkt mira i bojën dhe kujtoj që ajo është e mjaftueshme. D2 ri er jap, d2 er bom punkt mira dhe mendon se i çako që si japin kurrën e boll bënë 2 hale kum dhon ose kum bo ose kum vallai vendosë vendosë para vetë një punkt lig që i ki bën në një herë çetetin. Thuj subhanallahu. Sa duhet më bëu për më fshi këto? E punti mira që ti mas spinë. Mos i si shit për para me i paqje me lavdëvjetën tonë, bëhu modest dhe i përul në Allah azhajal. Dhe e fundi që duha me prantë të në lezër për kësaj është Shikoni edukatën e Omerit radiallahu anhu Me Aishën radiallahu anhu Me grua po? E përse kjo është e më i pushtetëshmë sa Aisha radiallahu anhu E përse kështë hak Nëse Aisha është të vërtir që i kështë e babë e bubekrin është të vërtir që i kështë e burë Muhammedin s.a.s. Mirë po Omeri radiallahu anhu saka që që një të të të të të të të të Kërkim lejes Sa nga duhet këtë dukatë Sa të kanë njëre në dohet Përshamë lënë duke nëjtë dy vit Dhe dube se duhet në pun t'yna Vjën dy kushë ullit pa kërkulli Në fala, ka mundësime nëjtë Apo Ose futët me një venë Ose, ose rinët dikun Ose merët diqka Ose të shumë ta që Kanë bëj me dukatën Ko është dukatë Ko është herbija Silja Si kushë e këmë bëjnë gjami Apo Në rr ku do qoftë? është një edukat që pa dushim, duhet të paizme të besimtare. Më. Andaj, aja është do më ajshës. I ka kërkuleje. është e saj. Pavarësisht, pozitë e sa mërët pumëve që i ka bëjë kësë të mëratë. Pra ndaj, kërkim leja është edukat. është edukat që duhet me e pasë. Njësë sen. Pavarësisht, a fërsisht e ki me dikona për që ka ki. Leja është Ose kërkim i lesë, pa marësisht në qëfar aspekti Me hy, në shtëpe, me marë diqka, me netë me dy vetë Mu taku me dikan, me arë të dikosh E kështu më rrath Edhe në qofë se refuzohet dhe një lesë Nuk banë kjo me të shqetsu Ose kjo me thonë një marsha mo leja Ose një shkopsha në herën e këti kërmo Në zbanë kështu Për dhe lau gjelona ka thonë Që kërshka në dikosh me najtë Kjo regullë është Ske papën si Ose e ke lemru me telefon Në falë pa du më ardhë Në të, të falloj si këmë pund Ma bënë halal tjera herë E jotën i kur të mbill telefonin Me thonë në thyrë shamonën ty Unë e lypa më ardhë Zbanë kështu Ose përshem e në tunajt dhe vetë Edhe në falë e bënë mulë Jo Allah zbanë Një e të bëni mabët Ma bënë halal e lahile Shka me thonë pastaj Unë e zi qka lypi lehe Unë zi qka në në qmona Sa kë në qmemë kës Po falem babaoni Allah largo pa pa as diçka shpirt, pa bën ndonjë urrëti, ndonjë diçka të keqe, nga se nderman është, njerëzit kanë punë të tyre. Herënt jetë të ti apo të jas, prish punë. Pra do duhet kët punë marr kësht madhe, apo sem nënçmoi, em fyu ose në valle, unë lypam me skuaj, sum pranaj, i shkon të spija, ku rys ki shkon të bop, ose dhashim pranu, këtu para gjykimit të panevojshëm. S'ka nevojë. Kërkon leje ti apo? Alhamdulillah, nuk ti apo të leje. Maj e shpirët në poqë Aje dimë si të ka dhonë leje Mose ngarkovit me para gjukime E pëse së më dha, e pëse boni, e pëse kështu E kështu më rratë Dhe shikoja këtë edukatë që kam pasë asapte Për i kam beli sësëmë që shumë në në në vitit sët Edukata me dëvërtit Në gjitha aspektet dhe fursht e jetës tonë Timit së sjelsëm Dhe gjitha ashtu të lërë para gjukime vëpë Ti kishton Aje shja omerit Nuk mëjë me të adhon këtë vend E këmë do për vetë i ma bon halal Që ka du shtjeve po këta sun të adhon Për shambull O mirë e s'kishthon për shambull Në i fjallë në në qmuës ose fysë e për ashtë në elgasaj Ka kërku lije në boft mirë, mos boft Ma bon halal Andë edhe s'ka dosh me ngushtu Ka thonë Këni kërku lije për zgjalli Kërkan i lije dhe për zdekur edhe një hera Gëse mos e këmë ngushtu helbet Sub Në gënien e pashëmose si kushto kimiros ndonjëra. Kur di kur jemi ndonjë fëmijë në xhami. Apo haj fëmia bërtet të kanë vrapone, edhe ai që është përgjithësi smërdit për këtë punë. Kush përgjithësi ndërgjë gjë? Ai pengon dikonë është, çon dikonë, as nuk i di kemo fal rahata. Rad me pasi përgjithësi, s'e mos, pe mos të pengoj vllo dikonën. Mos dikon për të çësosur jene. Kimë çunir punë të veta, rahatin e vete. Ka sosh kë pjesë edukatorë së muslimanët. Në këtë mëvojë më dëvërtit të ndihemi më përgjigjës përballë rahatisë të tjerëve, më përgjigjës përballë komoditetit të tjerë. Më, më përgjigjësi. Mo's perçoit dico, mo's me dit du di coup il paye problème na, mas nuk ka rregull kjo punë. Por jo ja me kishën njëri punë të veta, a e pendoi dikanon na ashtu, se dikon na ai kompo di cui te longe, qe so me ranci pastaj. Sa është kjo edukata muslimanit? Per Omeril ja, dhellon na mson në, në fundit të së tij se si duhet timë të edukuar, të sjellshur, të sillni me përgjigje. Që ti me të kujdes shumë, mos pa e lendojmë diken Ti me të kujdes shumë, mos pa e shqesujmë diken Me përgjësit, brendshme, me ndërgjegje, të pasr Dhe pa parajyukime Dhe pa parajyukime nga se parajyukime të janë Pa dushim Gjeja më e shëmtuar që mund në aprish raportet me zvete Allah u në më shiroft Dhe Allah u në mundsoft që të kemi përfundim të mirë njët në kësaj bote Dhe Allah u në bashkoft me këta burat mirë Në gjenetit e Allah u gjen الله أشبه إليه في المعنى وصلى الله على محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا